То водогін монтував, а тепер дрібнуту різну лагоджу. Будучи вами, я не пускав би з рук ці збірники. Коли хочете, знайду покупця. Так? Ні, не треба. Якщо досі не трапився, то тепер не продам. Вона потупила очі, нервово смикнулися брови і куточки рота. Я повірив, що вона помре з голоду, а більше не покажеться тут. Ми стояли мовчки. Потім вона присіла зв'язувати книжки. «Треба йти. Допомогти вам?» «Дякую, не треба». Вона знизу вверх глипнула на мене затуманеним зором, зібрала позв'язувані книги і попрощалася. Я обійшов у ратушу, як сліпий кіт, мишачу нору і побачив Марійку вже на розі в чорної кам'яниці. Постояв, вагаючись, поплівся вслід. Потім наздогнав Марійку, взяв з її рук один пакунок. Ви ж поріжете собі долоню мотосками!» Вона йшла поруч, не озиваючись. Мовчки добралися до її будинку. Я на крок відстав, вона озирнулася і звернула в підворіття, поволі стала підніматися на другий поверх. У гузенькому напівтемному коридорчику поклала на долівку свій пакунок, дістала ключ. «Не несіть книжок до кімнати, залиште в покої». Крізь відчинені до кімнати двері я побачив низенький столик, а на ньому порожню вазу і з червоніле недоїдене яблуко. Марійка сховала яблуко за фіранку на підвіконні і запросила до кімнати. «Вибачте, в мене трохи не прибрано». Я сів на єдиний стілець. Марійка опустилася на канапу. Ця квартира теж свого роду льох. Життя тут так само в заперті, а це означає, що ні думка, ні мрія не виривається на волю. Зрештою, для чого? Їх туди треба перти локомотивом, та й то, чи вийде з цього щонебудь. Ви зустрічаєтеся з тими хлопцями, з якими познайомилися в Деркачука? запитала Марійка. Ні, голод ходить по п'ятах, немає часу? Знаєте, вони мені не подобаються. Я з ними знайома давніше. Це ті хлопці, що переказують, хто де виступав, хто що робив, яка відозва вийшла. Смакують, а самі, а нічогісінько не роблять. Балачками нічого не зміниш. А вже ж я наслухалася і вирішила сидіти вдома. Мені було цікаво зійтися з людьми, що займаються ділом. Вони пообіцяли, що при нагоді зведуть мене з ними, але бачу, ненагоди бракує. Вони самі не мають до тих людей доступу. А відводити душу в теревенях не люблю. «Я теж минаю», – сказав я. «Невже є такі, що займаються ділом? Хто вони?» Микола видав кілька серій відозв, але чи можна на це дивитися серйозно? Очевидно, це тільки слова. Базіки щеняють галас навколо вигадок. «Промовами не створиш ілюзії опору», – додав я. «Я вам скажу інше», – почала Марійка. «Народ таки протестує. То тут, то там. А ці диваки милуються собою». Якби справді навколо стояла глухомань покори, то й зібрання і чутки всякі мали б сенс, а коли навколо неспокій, то навіщо тішитися цим? Хотять, аби й про них знала історія. Так воно виглядає. Це спосіб триматися в кандидатах на проповідників, адже те саме діялося до створення республіки, яку згодом самі ж довели до занепаду. Ви тієї думки, що міцну владу можна здобути силами однієї добре збудованої партії? Я поки що не перестаю носити в уяві ідеал демократії, тому засуджую політичний стрій диктату. Може я помиляюся, та що зробиш, коли несила в одній приноці чекати іншої? Так-так, ми мабуть за всі, де будемо жадати особливого погляду на себе – Хіба ми не через це іноді кажемо, що ми національно-монолітні, що соціальне вивінчування у нас не грає ролі. Нас привчили до цього чужинці. Перед загрозою фізичного винищення –